și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie și plăcere programul L-128 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul nostru de astăzi va începe cu versetul 37 din Luca de la capitolul 9, verset pe care vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a cita câteva puse celebre din vorbele lui Petre Țuțea, cuprinse într-o carte intitulată 321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea. Cu privire la religie, iată ce spune acest om mare. Prima funcție a unei religii reale este consolatoare, fiindcă fără religie am lătra precum câinii. Ne naștem, trăim, ne îmbolnăvim, îmbătrânim și murim. Și întreg peisajul speciei om culminează în cimitir. Destinul uman, nu este o invitație la fericirea de a trăi. Singurul mod de a evita neliniștea metafizică a cimitirelor este religia. Cu religia intră în cimitir în plimbare. Cu filozofia intră în cimitir cum a intra prietenul meu cioran prin disperare. Cine n-a putut fi înlocuită? Religia. Iar filozofia care speculează autonom face o nanie mentală și dacă vrea să scoată să extragă esențe din științele naturii, e parazit. Atât. Nu-mi să spui despre religie, teologal vorbind, dacă ești cinstit că a fost înlocuită de filozofie sau de știință. Un creștin îți spune că adevărul se definește prin jocul celor două lumi cea de aici o oglindește imperfect pe cea de dincolo. Spune contra dacă poți. Încheiat citatul Noi creștinii n-avem de spus nimic în contră, noi întărim spusele lui și ne bucurăm că numele lui Dumnezeu este slăvit și înălțat prin gura unui om de știință, detalia acestuia. Acum este rândul nostru să înălțăm numele lui Dumnezeu și să-L cinstim înaintea oamenilor prin viața trăită în mod practic, în mod real, de zi cu zi, clipă de clipă. Într-o anumită situație, când am fost nevoit să dau socoteală despre parohia mea, am spus că eu păstoresc o biserică care îi predic 24 de ore din 24. Cei cărora mă adresam s-au uitat, mirați și bănuitor la mine. Nu știau dacă înțeleg bine ce spun. Pe de altă parte, nu erau siguri că și ei au înțeles ce am vrut să spun. Am întâlnit și am spus, este adevărat ce vă spun. Eu predic 24 de ore din 24 soției mele, și copiilor mei. Eu sunt cu ei tot timpul, ei ascultă foarte puțin la cele ce spun, dar sunt foarte atenți și se înfiri bine în viața lor tot ceea ce fac. Ei m-observă când sunt bine dispus, când sunt mai puțin bine dispus, când sunt mânios când sunt bun, când sunt rău, când sunt trist, când sunt vesel, ei mă pândesc cum acționez când sunt treaz, când dorm. În toate împrejurile și aspectele vieții, prin toate eu le predic timp de 24 de ore din 24, respectiv atâta timp cât sunt în preajma lor. Cu ocazia aceasta, pentru că veni vorba, am o veste și pentru dumneavoastră care ascultați. Și dumneavoastră sunteți predicatori și pastori ai casei în care locuiți în aceeași măsură, dar mai mult, nu numai bărbații au această misiune, căci la mărturie sunt chemați tot să dea mărturie pentru Dumnezeu. Bărbații mărturisesc rolul lui Hristos în relațiile cu soția, rolul lui Dumnezeu în relațiile cu copiii. Soția mărturisește rolul bisericii față de Cristos prin relațiile ei cu soțul, iar copiii arată ceea ce este un copil al lui Dumnezeu față de Dumnezeu prin relațiile lor cu părinții. Am aflat așadar astăzi că toți suntem predicatori, nu e așa? Este relativ simplu să fii predicator o oră pe săptămână, miercurea sau joia când este oră de închinăciune, să fii pe urmă predicator două ore duminică dimineața și două ore duminică după amiază, îmbrăcat la costum, odihnit, mâncat bine și dispus bine. Dar ca să fii predicator 24 de ore din 24 în toate împrejurările vieții, Asta este cu mult mai dificil și abia aceasta este, de fapt, adevărata mărturie la care suntem chemați de Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim că numele Tău este înălțat și de oameni mari, de savanți, de talia Domnului Petrețuțea și îți mulțumim de asemenea că ne-ai chemat pe toți să fim ambasadori ai tăi aici pe pământ. Ajută-ne, te rugăm, ca și din mesajul pe care îl vom asculta astăzi, să ne înțelegem mai mult chemarea aceasta, să rămânem înaintea ta pentru pregătire mai temeinică și să înălțăm numele și slava ta prin viața și trăirea noastră practică de zi cu zi, de clipă cu clipă, spre lauda și mărirea numelui tău, cât și spre fericirea noastră vremelnică și veșnică. Amin. să Suse mai întâi și mai e de pli Harurile ei mause și Fiți ascultători, versetul 37 de la Luca, de la capitolul 9 se ocupă de împrejurările care au urmat imediat după ce episodul schimbării la față al Domnului Isus s-a consumat. Citim așadar versetul 37 de la Luca 9. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus. Tragem concluzia că, de îndată ce te cobori de pe înălțim, ești întâmpinat totdeauna de marea groată a grijilor și îngrijorărilor vieții. Ca să le poți birui, trebuie să rămâi cu Duhul mereu în stare înaltă de muntele Tabor, așa cum a rămas Domnul Isus. Există o singurătate fizică și o singurătate la nivel de Duh lăuntrică. A doua este cea mai importantă. Cine a învățat secretul taina acestei singurătăți lăuntrice? Poate fi înconjurat de mulțime oricât de mare și zgomotoasă, el rămâne liniștit și netulburat în legătura lui cu Dumnezeu. Gloata se află mereu jos, de aceea când trebuie să te cobori la ea, să ai grijă să nu rupi legătura cu cerul. Mântuitorul nostru s-a coborât din cer la noi, dar cu duhul era necurmat în cer, cum arată la Ioan 3, cu 13 Și din starea aceasta făcea el lucrarea printre oameni din starea aceasta s-a adus el ca jertfă pentru mântuirea lor. Să privim la el, pilda noastră, și să învățăm cum trebuie să trăim și să lucrăm în mijlocul gloatei de oameni, de griji și de ispite. Făceam nu demult, într-una din lecțiunile noastre trecute, comparația foarte interesantă cu misiunea unui scafandru. Un scafandru care se coboară în adânc, în costumul lui de scafandru, cu mască, împreună cu tubul de oxigen, cu buteria de oxigen și cu toate celelalte, este înconjurat de apă, așa cum suntem noi pe pământ înconjurați de aer. Cu toate acestea, el este în apă, face lucrările pentru care s-a lăsat jos acolo, dar cu trupul el trăiește încă în mediul existent de pe pământ. Cu alte cuvinte, în apă acolo el adus cu el mediul pământesc. Aer, oxigenul pe care îl are în buterie și este izolat de apă prin costumul pe care îl poartă. El se află în apă, înconjurat în toate părțile de apă, dar trăiește respirând aerul de pe pământ, de dincolo de apă. Dacă ar face contact direct cu apa, ar trebui să moară pentru că nu rezistă fără atmosfera pentru care a fost făcut. În același fel. Noi credincioșii lui Dumnezeu suntem trimiși aici pe pământ, lăsați în continuare după ce am fost răscumpărați aici pe pământ, ca să culegem nestematele pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar noi nu ne putem face lucrarea aici pe pământ dacă nu stăm în permanență în atmosfera de cer, adică nu respirăm atmosfera cerului. În momentul în care părăsim oxigenul ceresc, pe care îl căpătăm printr-o ascultare necondiționată față de Cuvântul lui Dumnezeu, ne expunem morții. Astfel putem ilustra într-o slabă măsură felul în care Domnul Iisus era pe pământ, lucra pe pământ, dar se afla într-o stare de cer. Ce frumusețe, ce pace și slavă sus pe munte și ce mizerie, tulburare și înfrângeri jos la poalele Lui! Când s-au de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus Gloata aștepta pe Marele Salvator ca să primească din partea lui ușurare și bucurie. Când ești pe înălțim duhovnicești, copile a lui Dumnezeu, fratele meu, când stai singur în fața lui Dumnezeu și te bucuri de o părtășie deosebită, adună-ți cât poți puteri și lumină, pentru că atunci când trebuie să te cobori, să poți fi de folos gloatei neliniștite care așteaptă jos. Să ne facem timp pentru retragere din mijlocul gloatei ca să stăm în părtășie cu Dumnezeu și acolo, în fața Lui, să fim umpluți cu harul, cu oxigenul ceresc de care avem nevoie ca să putem rezista și să slujim gloatei de la poalele muntelui. În stările de cer și de tabor, ființa noastră se pregătește, pentru lucrarea și lupta care o așteaptă jos. Să nu uităm lucrul acesta. În versetul următor, versetul 38, iată ce ni se istorisește. Și un om de mijlocul mulțimii a strigat, Învățătorule, rogute, uită-te cu durare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Om cu adevărat, am spus noi, iubiții noștri, este numai acela care din mijlocul mulțimii se îndreaptă în sus. Spre Dumnezeu, spre Mântuitorul Iisus Hristos. Căci, așa cum am mai spus, în grecește pentru cuvântul om, este termenul antropos, care în tălmăcire înseamnă privitor în sus. Ca să te îndrepți cu adevărat spre Dumnezeu, înseamnă să-ți ridici fața și inima de la cele de jos și să le îndrepți în sus, să te smulgi din toate cele de jos și să asculți apoi tot ce spune Dumnezeu de sus. Versetul ne arată că un om din mijlocul mulțimii a stregat, învățătorule, rogute, te uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Nevoia te silește să te ridici din cele de pe pământ, să uiți de rușine și teamă și din mijlocul mulțimii care te înconjoară, rude, prieteni, colegi de serviciu etc., să-ți îndrepti privirea spre Domnul Iisus Hristos, singurul care te poate ajuta în toate privințele. Numai o nevoie mare te biruiește ca să-ți ridici privirile spre Dumnezeu și să strigi după ajutor. Binecuvântate sunt încercările în viața omului. Ele îl fac să-și aducă aminte de Dumnezeu și să-l roage strigând, Doamne, uită-te cu îndurare spre mine, spre fiul meu, spre soțul sau spre soția mea. Suferința este unul din mijloacele harului lui Dumnezeu, ca să ne scape viața de la pierzare și să ne îndrepte pe calea adevărului veșnic. Chiar dacă nu înțelegem cu mintea rostul suferinței în viața noastră, o pricepem totuși prin credință, dacă ne lăsăm stăpâniți de credință. Domnul Iisus îi place să se îndure de noi când vede că ne-am întors cu toată ființa spre El. Uită-te cu îndurare la fiul meu, striga omul din mulțime. Cu cât este mai mare iluminarea cuiva, cu atât mai mare îi este mila. Spune el, fiindcă îl am numai pe el. Dragul meu, tu ai numai o singură viață pe pământ. Nu te gândești cu ce mai rămâi dacă se pierde? Cu ce? Dovadă că tu n-ai vrea să-ți pierzi viața este alergarea după medici și medicamente atunci când ești bolnav. Apropie-te prin credință de Mântuitorul Iisus Hristos și El te va mântui din toate nevoile tale și îți va da viața veșnică. Nu-ți fie nici teamă, nici rușine de mulțime. În versetul următor, versetul 39, tatăl copilului bolnav descrie simptomele lui și spune Îl apucă un duh și deodată răcnește și duhul îl scutură cu putere așa că băiatul face spume la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropit de tot. Multe din bolile trupului sunt lucrarea unor duhuri rele care chinuiesc omul și îl secătuiesc de puterea fizică și de puterea minții. De fapt, orice durere mare scade puterea de judecată a omului, scade randamentului. Boala de nervi însă, sau epilepsia, așa cum se desprinde din versetul de mai sus, ating direct mintea și omul nu-și mai dă seama ce face. Are dreptate un proverb evreiesc potrivit căruia mai bine un picior șchiop decât o minte șchioapă. Din punct de vedere duhovnicesc vorbind, orice duh rău, când pune stăpânire pe un om, îl scutură, îl trântește, îl tulbură și îl face să vorbească mult și tare, adică face spume la gură. Duhul lui Dumnezeu însă îi dă deplină pace și odihnă, îl umple de putere și bucurie și îl înalță în stări cerești. Cel stăpânit de Duhul Sfânt nu răcnește, ci vorbește liniștit și mărturisește hotărât numele Domnului Isus cel răstignit și înviat. Când un credincios începe să răcnească și să tremure, nu mai este stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, ci de un Duh rău. Nu mai trebuie, deci, ascultat. În privința aceasta, cuvântul scris al lui Dumnezeu ne spune răspica. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie orice strigare să piară din mijlocul vostru. FSM 4 cu 31 sau? Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, plin de îngăduință răbdătoare. 2 Timotei 2:24. Duhul lui Dumnezeu face pe om tot mai asemănător cu Dumnezeu. Duhul rău îi dă chipul diavolului și al lumii. În versetul 40, Tatăl copilului bolnav continuă. Adresându-se Domnului Isus: Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, și n-au putut. Ce minunată, și în același timp ce mișcătoare, este priveliștea schimbării la fața Domnului Isus. Pe Munte Sus, chipul plin de strălucire al Domnului. Lângă el, Moise și Irie, mai la o parte, cei trei ucenici. La poala Muntelui, însă, înaintea celor nou apostoli rămași acolo, Stă tatăl copilului lunatic cu fiul său nenorocit. Plin de teamă, ochiul tatălui acestui copil întreabă, Puteți să fiți de vreun ajutor? Este ce din urmă nădejdea lui. Ucenicii însă sunt nedumeriți și unii din ei, rușinați de neputința lor, lasă privirile în jos. În timpul acesta coboară însă Domnul sus de pe munte și ochii tuturor se îndreaptă spre el. Izvorul puterii și al ajutorului nostru e acolo. Într-adevăr, Mântuitorul poate și vrea să ne ajute în toate nevoile noastre, în măsura în care înlăturarea bolilor și nevoilor ajută la propășirea vieții noastre duhovnicești. Acesta este un element foarte important. Pavel l-a lăsat pe trofim bolnav în milet. El, la cărui atingere numai umbra lui, a vindecat pe atâția. Iată că acum își lasă unul din și lui de lucru bolnav în milet. Timotei este sfătuit tot de Pavel ca pentru desele lui îmbolnăviri să bea câte puțin vin. Vă rog să rețineți aici, este vorba pentru îmbolnăvirile lui dese, nu pentru plăcerea lui și apoi este vorba de puțin vin. Este important de notat pentru toți aceia care folosesc versetul acesta în sprijinul satisfacerii plăcerilor de băuturi alcoolice. După cum s-a spus în meditația dinainte la versetul 39, în spatele multor boli stau duhuri rele, draci, care urmăresc chinuirea bolnavului și a celor din jurul lui. Dracii nu se supun decât oamenilor credincioși care stau sub călăuzirea de plină a Duhului Sfânt. Dacă cineva nu este plin de Duhul Sfânt, să nu încerce să izgonească duhurile rele din cei îndrăciți, sau din jurul Lui, căci nu va putea. Înfrângerile noastre vin numai din neveghere și din faptul că nu suntem plini de Duhul Sfânt. În fiecare zi și în fiecare clipă trebuie să ne deschidem prin credință, prin rugăciune și predare totală în mâna Domnului ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt și astfel să putem birui duhurile rele. Acum, după ce Domnul Isus îi se prezintă cazul acesta, în versetul 41, iată ce spune el. O neam necredincioși și pornit la rău, a răspuns Isus. până când voi fi cu voi și vă voi suferi, adu aici pe fiul tău. Trebuie să vedem că din pricina necredinței, de necredință sunt legate toate relele. Ea este o mamă născătoare de păcate. Necredința are la bază trei lucruri. Neștiința, uitarea iar al treilea, lipsa de gândire. În omul fără credință, fără teamă de Dumnezeu, nu poți avea nicio încredere. El este în stare să făptuiască orice rău atâta timp cât nu este văzut de autoritatea pământească. O neam necredincioș și pornit la rău, spunea Domnul Isus despre neamul iudeu ca un strigă de tânguire, așa cum odinioară se tânguia Dumnezeu prin gura lui Moise și prin gura lui Isaia. Neamul iudeu, era un neam foarte religios, dar religia, împlinirea ritualului ei, numai niște ceremonii, nu l-a putut împiedica de la necredință. Iată de ce împlinirea ceremoniilor exterioare nu au nimic de a face cu viața de legătură cu Dumnezeu. Poți să fii plin de toate ceremoniile care sunt spuse și știute de oameni, la care poți să mai adau și tu și în același timp să fii necredincios. Atenție! Poți fi deci religios, fără să ai credința cea una singură dată de Dumnezeu tuturor sfinților săi, credință care te mută din lumea păcatului în împărăția lui Dumnezeu, adică într-o lume a neprihănirii, a adevărului și a dragostei. Domnul Isus a întrebat, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Prin necredință, omul devine o suferință pentru Domnul Isus. Ori de câte ori nu credem și nu ascultăm cuvântul său, el facem să sufere. Necredința și neascultarea de Dumnezeu merg mână în mână și îi provoacă dureri. Suferința lui domnului lui era că el trebuia să poarte o omenire care era străină și vrăjmașă. Închipuieți, iubite ascultător, ascultător ca în casă, datorită harului lui Dumnezeu, belșug de mâncare, dar în fiecare zi vezi copilul plângând și adresându-ți-se cu o stare de disperare, Tăticule! Dar dacă ni se termină mâncarea, dar avem mâncare destulă? Iar dumneata îi spui mereu, e copil, de bănâncă, Și el totul se uită mereu plângând și îl vezi că este disperat de frica, de teama că nu o să mai aibă mâncare. Ia spune, îți produce bucurie starea aceasta lui? Eu nu cred. Cred că ajuns să te gândești, copilul meu nu e sănătos. Ceva s-a întâmplat cu el. Nu vede atâta bogăție în casa mea? Nu vede că mereu mănâncă de să satură? Și totuși, de ce este disperat? Oare ce-o fezicând Dumnezeu, al cărui este cerul întreg și pământul? Domnul Isus Hristos, cărui i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, când ne vede pe noi neliniștiți și necredincioși. Domnul Isus îi spune, adu aici pe fiul tău, fericită chemare. Când te cheamă Domnul, nu mai întârzia nici o clipă, căci aceasta este chemarea vieții și a fericirii. Acolo unde se află Domnul Isus, acolo să aducem pe oameni. Este o mare primejdie, se i ducem în altă parte. Domnul Isus singur este mântuitorul nostru din păcat și de sub puterea duhurilor rele. Fie binecuvântat numele. Amin. În versetul 42 observăm că pe când venea băiatul, dracul a tântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Isus, a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Iubiților, când Domnul păcătos vine la Domnul Isus, diavolul face un ultim efort, întrebuințând și toate puterile ca să le împiedice. Orice întoarcere a omului spre bine, spre adevăr și spre neprihănire este întâmpinată de o mare împotrivire din partea răului și a păcatului. Firea păcătoasă din el se ridică la luptă și caută să-l doboare. Așa aflăm de aici că pe când venea băiatul dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Totdeauna dracul trântește omul la pământ, îl leagă de cerere de pământ. Îl coboară când totul la cele pământești și cu atât mai mult când el se hotărăște pentru cer. Fratele meu, când tu te-ai hotărât să trăiești mai liber de cele pământești ca să-ți dai timpul celor cerești, vei vedea că ți sunt în cale mai multe treburi, mai multe lucruri de pe pământ care cer rezolvare. Să știi că diavolul ți le scoate în cale ca să te împiedice în hotărârea ta de a merge spre cer, spre cele duhovnicești. Nu te da bătut! Ci mergi cu stăruință în împlinirea hotărârii tale și vei birui. Domnul este de partea ta și te ajută. Deci, Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. numai Isus, adică felul lui de a fi, poate certa orice duh necurat și îl poate alunga. Cine vine cu adevărat la Isus, cu gândul de a fi ajutat, va fi scăpat de duhul chinuitor. numai felul lui Isus de a fi pe care îl primește omul, îl duce din nou în brațele tatălui ceresc. Iisus, deci, a certat Duhul necurat, a vindecat pe băiat. Domnul Iisus nu s-a purtat blând cu dracul? Lumina nu se poartă blând cu tunericul. Un proverb evresc zice că dacă ai un băț în mână, nu discuta cu câinele. Un drac certat înseamnă un om vindecat, poate chiar mai mulți oameni vindecați. Ai voie și chiar trebuie să cerți dracii, dar mai întâi trebuie să-i cunoști ca nu cumva să cerți un înger, toți cei izbăviți de draci, de dracii patimilor, draci învățăturilor străine de cuvântul lui Dumnezeu, dracii slavei de șarte și ai câștigului murșav, dracii duhurilor de partidă religioasă, toți oamenii izbăviți de dracii de duhurile acestea sunt aduși în brațele Tatălui Ceresc, în casa păcii și a dragostei sale. În versetul 43 citim că toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor săi. În versetul următor vom afla ce a zis ucenicilor săi, dar acum să observăm că dacă ești în toate mințile și dacă nu te leagă de oameni un interes oarecare, atunci nu poți să nu dai dreptatea adevărului, nu poți să nu recunoști mărirea lui Dumnezeu în toate câte vezi în tine și în natură. Numai acela care recunoaște și se supune adevărului, este om cu adevărat, este liber și poate gusta fericirea, chiar dacă are de suferit de pe urma adevărului. Iată că versetul ne spune, toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu, toți se minunau de tot ce făcea Isus. Dar tu, dragul meu, vezi tu ceva din lucrările lui Dumnezeu? Vezi tu ceva din ceea ce face Isus în jurul tău? Numai cel care are ochiul credinței deschis? Poate vedea lucrările duhovnicești pe care le face Domnul Isus în inimile oamenilor, poate înțelege adevărul curat de pe paginile Sfintei Scripturi, poate recunoaște pe toți copiii lui Dumnezeu, socotindu-i pe toți frați. Mărirea lui Dumnezeu se vede peste tot și în lucrările lui fizice și în lucrările lui spirituale, dacă te uiți cu băgare de seamă la ele. Fără o atenție deosebită, nu înțelegi nimic, sau înțelegi rău din tot ceea ce vezi. Doamne Iisuse, deschide-mi necurmat și ochii trupului și ochii Duhului ca să-ți cunosc, să-ți recunosc lucrările, să deslușesc adevărul duhovnicesc din litera Bibliei și astfel să-ți pot da slavă și cinste în toată vremea. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea lecțiunii le 128 care vă vine cu multă bucurie și plăcere din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca mesajele și învățăturile transmise de Duhul Sfânt prin cuvintele noastre, prin mesajele acestea, să lucreze puternic în viețile dumneavoastră, lăsând în urma lor o binecuvântare, o pace și o bucurie care coboară direct din cer de la Tatăl Luminilor. Binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi, de acum și în toți vecii. Amin. Din de slavă ne Dumnezeul meu Când că-mi cel mai iubit Dumnezeul meu cuvântați să fii Dumnezeu când, mâine și în veșnicie, numele tău minunat peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat. Binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vi. Dază-ți când mâine și în veșnicie, numele. De toate înălțat, fie veșnic tine